Bon dia, bon dia, bon dia. I també bona vesprada. Ens tornem a trobar així després de molts mesos sense programa. I mira que en tinc un fet des de fa prou temps, eh? Però, per unes coses i altres, al final m'he esperat a fer el programa de d'avui coincidint amb este mes de setembre perquè crec que li pega més eh, al tema que tractarem avui. Ja sabeu que estem en la ciència de cada dia un espai de Gavilo Radio en el que intentem explicar alguns fets que formen part de la nostra vida quotidiana en base a les lleis científiques que els fonamenten. Bé, la veritat és que en el programa de d'avui crec que més que una explicació concreta d'un tema, el que faré serà una descripció d'un procés molt complex, però que d'una manera o d'una altra segur que coneixem o hem vist de prop. El que vull parlar avui és del procés de elaboració del vi, o volen ser més tècnic, de totes les reaccions bioquímiques implicades en la transformació del suc del raïm, del most en vi. Però també he de dir que jo no sóc enòleg, ni res d'això. He llegit algun llibre, he anat a alguna a alguna bodega de visita i tal, i m'interessa més jo intenté fer algun i Pues en base a tot això, anem a explicar alguna coseta. Jo sóc Pere, i si aguanteu, vos acompanyaré durant uns minuts llargs. Poseu-vos còmodes. Música Per començar, una descripció científico diguem, del que és el vi. Podríem dir que el vi és el resultat de dos processos biològics consecutius. El primer seria, en el que en la parra, el, el raïm va creixent, va evolucionant, eh, naix, naixen els serments, fixen les, les granets, van fent-se grossos, canvien de color, maduren i aleshores ja tenim el raïm preparat en primer procés biològic o bioquímic també i després ve el que seria l'elaboració del vi eh, final que és pues, quan es xapiga es porta a la bodega es trenca el, el, el, el gra eh, extra, es extraus, fa una fermentació etc, etc, etc, i arribarem allà eh, total, al final el vi es podria dir que és una dissolució bàsicament d'aigua i alcohol un percentatge d'un 10-15% un d'alcohol i moltes altres més substàncies químiques n'hi han dissoltes en, en el vi. Parlarem de tots ells. Totes aquestes processos biològics eh, per obtenir el vi, com a tal processos naturals i espontanis i tal, eh, poden donar un resultat molt diferent, molt diferent. De fet, sabem que hi ha infinitat de vins diferents cadascú és un pare de sa mare. Per exemple, per, per no anar molt lluny, així seia, cadascú fa el seu vi i tots són ben diferents. I és que les reaccions químiques estes implicades en la transformació del suc del raïm, pues podríem dir que són infinites, eh, la, la quantitat de, de reaccions possibles que hi ha. I bé, així potser vaig fer un incís també perquè ho més avant abans. Eh, un possible motiu d'aquesta varietat de reaccions químiques es deu a que tractem amb el que s'anomena molècules orgàniques. I aquest tipus de substàncies són les que estudia la química orgànica i es caracteritzen perquè les molècules estan formades bàsicament per àtoms de carboni, hidrogen i oxigen. I el que passa és que aquestes molècules poden formar cadenes de 2, 3, 4, 5 milers d'àtoms de carboni junts, un darrere de l'altre, per dir així, i a ells estan enllaçats eh, àtoms d'hidrogen o d'oxigen, principalment També podem trobar nitrogen, eh, calci, potassi i de tot. No? Però bàsicament, aquestes eh, molècules orgàniques, les molècules que constitueixen la, la vida, que diu aixina, és bàsicament carboni, hidrogen i oxigen. Com dic, la varietat d'aquestes molècules és molt gran, poden ser cadenes, poden formar anells de 5, 6, 7 àtoms de carboni, els anells poden adjuntar se entre si, en fi, infinitat de molècules diferents i com a més que hi ha una possibilitat de, de, de molècules molt gran i són microorganismes els que, que fan les reaccions entre elles i les seues transformacions, el resultat encara és més, més, més divers. De tota manera, encara que les substàncies químiques que formen part del raïm són moltes i que les reaccions que transformen el most també poden ser moltes, identificarem les més importants. Primer anem a la, amb la composició bàsica, elemental o, o la que ens interessarà. En el raïm tenim principalment aigua i sucres, a banda d'altres substàncies en menor concentració, però que acaben sent importants en la composició final del vi. Aquestes substàncies poden ser l'àcid tartàric i l'àcid màlic, els polifenols, entre els quals destaquen els antociants i els tanins, i també hi ha el, el que anomenarem aromes. I amb això d'aromes el que vull referir-me és a un conjunt de substàncies moltíssimes que poden ser àcides i poden ser fenols, etc. que tenen una concentració molt baixa, però que al remat acaben donant-li aquesta diferenciació a cada vi no? els aromes del vi Bé, ja que estic com a curiós diré que els àcids que acabo d'anomenar que estan molt presents en el vi l'àcid tartàric i l'àcid màlic solen ser el que trobem este sobret blanc d'això que anomenem gaseosa per a fer biscuits doncs el sobret blanc que ell normalment té tartàric i màlic un detall Bé, totes aquestes substàncies que he anomenat estan en major o menor proporció en cadascuna de les parts del raïm. Així, en, en, el gra, en la polpa del gra hi ha bàsicament aigua i sucres. En la pell hi ha els polifenols i els àcids. En les pepites de, del gra hi ha tanins, fonamentalment, que es un tipo de polifenol, como com he dicho, y en la raspa del, del raíz hay tanto acids con tanins. Eh, todas estas sustancias, transformadas o no, reaccionando o no reaccionando, acabaran donando finalmente al vi las sus características concretas. Vale. Y ahora una explicación mínima, chocoteta, de la estructura química de estas sustancias. En, en relació al que el dia de, de la química orgànica al començament. En primer lloc, els sucres que hi ha en la composició del raïm són fonamentalment glucosa i fructosa. Aquestes són molècules que tenen sis àtoms de carboni, és, un, és una cadena de sis àtoms i té els seus hidrogens, els seus oxigens també, però i també té una particularitat perquè poden fer, poden ciclar-se, poden formar com si fos un anell de, de cinc puntes, per dir-ho així. Los sucres tienen sabor dulce, claro, pero durante la elaboración del vi como explicaremos más antes, se transforman en alcohol y, por tanto, el sabor dulce no el encontramos en el vi La mistela es un caso especial que no explicaré si eso me hace una pregunta o un comentario, pero no vamos no, a entrar en la mistela también. La mistela es un vino en el que el sucre no se transforma en alcohol porque se impide esa transformación contínuament en les substàncies químiques que estaven dient. Els àcids tartàric i màlic són cadenes de 4 i 3 àtoms de carboni respectivament, però tenen una característica important que és el que els fa eh, que es diguen àcids, i és que en un extrem de la cadena, o en un o en els dos extrems, tenen un grup que és el carboni i té un oxigen i, a part, un grup O, ac, oxígeno hidrógeno, es un grupo hidroxilo, se dice. Y estos de este grupo COO- es el que dije, lidona, es un poco difícil igual de de de y eh, per para hablar de game, ese grupo es el que le da el carácter ácido a estas moléculas. Eh eh los ácidos obviamente tienen un sabor ácido, eh, pero también aportan eh, una sensación de frescor al ver. Les polifenols. Estes són les molècules orgàniques ja més grans que estan formades per dos o tres anells de sis àtoms de carboni, formen com si fos un hexàgon, per de ho així, eh, que estan enllaçats entre si d'una manera particular i, i que li donen al vi, a eh, aquests polifenols, dues de les seues característiques més importants, que són el color i l'astringència. Aquesta última característica és això de la sensació aspra o seca en la boca, no? L'astringència és això. Doncs pues, l'astringència és deguda als polifenols, concretament als tanins. Els polifenols, estos, a més, són substàncies antioxidants i, per tant, eh, fan que el vi pugui tindre una vida més llarga sense fer-se roïn. Per exemple, un vi reserva, que és un vi d'estos que dura molt anys, molts anys en reserva, tal, gran reserva del 1900, no sé quants és un vi que té una alta concentració de polifenols i per això eh, pot mantindre o pot durar en el temps sense perdre molt en moltes de les seues característiques eh, de sabor i olor. Estos polifenols eh, que hi en el vi, com he anomenat també al principi, són bàsicament dos, dos, els antocians i els tanins. Els primers, els antocians, són els responsables del color. El color més més negre... en Eh, són els antociants els que li donen ese color i després els tanins són més responsables de l'astringència del vi de esa sequedad en la boca i mireu, ja que estic vaig a aprofitar per anticipar un poc el pròxim programa com, com veieu estic nominant un fum de substàncies químiques que ens prenem amb un gote de vi i cap de nosaltres li té por, aleshores i m'ho inventa ara mateix, si, si veiem en un envàs un producte que posa conservants i antioxidants polifenòlics, per exemple, ens espantaríem, per què? Si el vent té i no passa res. Vull dir que hem de saber la composició química i saber que, que no alarmar-nos. Deixo com a reflexió, ja parlaré de la quimiofòbia, que és el programa que tinc preparat i que no hem fet encara, i el pròxim serà, parlarem d'això. Continuem amb el vi. Ja hem nomenat totes les substàncies més interessants del raïm a l'hora de parlar del vi. Ara passem a comentar les reaccions químiques que transformen aquestes substàncies en el producte final, en el vi. Hi ha dues reaccions que podem considerar fonamentals i que són la fermentació alcohòlica i la fermentació malolàctica. En dues reaccions són processos bioquímics en els que intervenen microorganismes, llebats o bacteris. La primera reacció consisteix en la transformació dels sucres del raïm en etanol i diòxid de carboni, és a dir, en alcohol i en CO2, el CO2, diòxid de carboni. Són uns llebats concrets els que, dins del seu procés vital, diguem, s'alimenten del sucre i produeixen alcohol y CO2. Este gas que es desprenden durante la fermentación alcohólica es el responsable, la eso que, que el que el vi está bullinte, ¿no? Al principio y los primeros días, el primer mes, sobre todo cuando tenemos el vi ahí en el depósito o en la bota o por ahí. Eh es es dentro una remor y diem, el vi está bullinte. Sin claro, está bullinte. Es es bombolletes que echen es es el CO2 que está desprenense de gota la fermentación alcohólica. Aquesta reacció la fermentació alcohòlica al remat és la més important perquè és la que li dona al vi la seva característica més notable, que és l'alcohol. I per relacionar-lo amb el de la química orgànica, ja que és un poc de ciència això, anem a introduir un poc de tot això de la química orgànica, recordem que la glucosa hem dit que tenia sis àtoms de carboni. Eh, doncs bé, per altra banda, l'etanol en T 2 i el CO2 doncs en té 1. Aleshores, per a veure, que es complisca el balanç de matèria, podríem dir, d'una molècula de sucre, de glucosa, que té 6, tenim dos molècules de i ja tenim 4 atons de carboni, i tenim dos molècules més de CO2 i tenim ja dos atons de carboni més. De els 6 atons de carboni de la glucosa, tenim 6 atons de carboni al final, en dos molècules d'etanol i dos molècules de CO2. Espero que s'hagi entès. Molt bé, ja tenim una reacció importantíssima, la fermentació alcohòlica. Ens queda l'altra que era la fermentació malolàctica. Aquesta el que fa és transformar l'àcid màlic que puc haver en el most, recordeu que l'havien anomenat que estava en el raïm, transforma l'àcid màlic en àcid làctic. Malolàctica, estava clar. En aquest cas, són uns bacteris els encarregats d'aquesta transformació i també es desprèn CO2 en la reacció. Esta reacción es importante en la elaboración del vino como lo explicaremos un poco más antes, y la segunda importancia está en que el ácido málico da una sensación de sabor a herba, a fruta verde, a fruta ácida, que de veces no es muy agradable. Por eso vale la pena dejar esta fermentación para que si el nuestro raíz tiene ácido málico eh, pase al láctic y, y la sensación a la hora de beber sea mejor perquè l'àcid làctic, no ho he dit, té un sabor més suau, menys àcid. A ah, vegades que se m'oblida, estic dient que en aquests processos, en aquests dos fermentacions, eh, intervenen uns microorganismes. I, molt bé, però d'on venen estos llevats aquests bacteris? On estan? En general, aquests microorganismes estan per tot el camp de cultiu o al nostre voltant, però passen al procés de transformació del vi perquè estan diguem, apegats en la cera que envolta el gra de raïm. En aquesta substància, així una blanqueta un poc apegalosa que hi ha en la pell del raïm. Ahí és on solen quedar-se els llevats i els bacteris que després eh, afavoriran la fermentació del, del most. Continuem. Ja hem nomenat unes transformacions d'algunes substàncies, però i què passa amb la resta que hem dit que havia en el raïm? Què passa amb l'aigua, què passa amb l'àcid tartàric, en els polifenols i en els aromes, tot això? Doncs bé, la majoria passen sense reaccionar directament al vi o tenen unes transformacions secundàries de menor importància que no nomenarem perquè són infinites, com di al principi. El que sí nomenaré és que, a banda de les dues fermentacions importants, els sucres del raïm també poden patir una alta transformación bacteriana que dona como resultado otras sustancias como pueden ser la glicerina, la ácido láctico también hay una fermentación que transforma el sucre en ácido láctico eh, o también un triácido que es el ácido pirúvico. Eh, no obstante este último eh, no sol quedar como tal en el vi y se transforma en moltes de las otras sustancias que forman parte del vi y que pueden incluso en aquel grupo que dien de aromas el que sí que queda es la glicerina, que es responsable en cierta manera de que el beatinga cos que siga digues meses pés, ¿no? De hecho, eh suelen hacer esa, esa historia un poco absurda de de uno una copa de vi y comencemos a remenar le eh, pegué en vueltas al vi bem después con cau, después por la pared interna de la copa con caut lentamente el vi. Pues eso es Degut a la glicerina que té el, el, el vi, la, la llàgrima que es diu, no? Vol dir que siga millor o pitjor? Doncs pues no, pues que té més glicerina o, o menys. Si t'agrada, bé, i si no, doncs pues també. A veure que em perd. Vale, sí que em queda un altre tipus de reacció que possiblement i desgraciadament també es pot donar en la transformació del mostro. I és una que transforma l'àcid pirúvic, este que acabem de denomenar, en altres substàncies com l'àcid acètic. Aquest àcid, si vos recordeu del programa anterior sobre la neteja, és el component principal del vinagre. I per això dic desgraciadament, perquè un vi avinagrat no val per a res. De tota manera, cal dir que la producció d'àcid acètic és molt baixa i depèn de si tenim bacteries acètics en, en el medi en el que què en fent el, el vi però això es sol controlar normalment eh, amb una bona neteja i acèpsia a tota la bodega. En fi, intentem resumir la química del vi. Partíem d'unes substàncies en el raïm i hem arribat a una composició del vi que consistís bàsicament en aigua, que no reacciona, clar, alcohol, producte de la fermentació alcohòlica, àcid làctic, producte de la fermentació merolàctica, glicerina, també una altra fermentació, polifenols i aromes. Totes aquestes substàncies en una proporció concreta determinada depenent de com ha sigut la fermentació, ja parlem de tot això, de com venia el raïm, doncs les concentracions variaran i això farà que cada vi siga diferent. Perquè cada una d'aquestes substàncies li dona al vi unes característiques organolèptiques que es diu concretes. Molt bé. Ja sabem les reaccions, les substàncies i la química del vi. Però com és globalment el procés de vinificació? Com es fa el vi? Ho explicaré ara, a continuació, després d'una conçoneta. Anem a descansar un poquet i continuem. El temps, duració i successió de les coses... Es elástico y flexible, acomodándose al paz de las personas. la vida dels seus habitants. els habitants. Bé, ens havíem quedat en el procés de transformació o d'elaboració del vi. Però bé, cal aclarir que el que intentaré explicar a continuació és l'elaboració del vi negre. Ah, la cançó era una de De Cerminte, eh? Eh, diu El temps. Ve anem al vi. Tot comença amb la verema. És molt important el moment de la collita, perquè el grau de maduració del raïm indicarà la seva composició química, i, per tant, indicarà com serà o com podria ser el producte final, el vi. A continuació, ve el moment de xapigar el rein. En aquest moment, es trenca el gra i entren en contacte els llevats amb el sucre i l'aire. Els llevats, amb l'oxigen de l'aire, consumeixen el sucre i comencen a reproduir-se. Es creen nous, la població va creixent. Al mateix temps, altres llebats que no entren en contacte amb l'aire el que fan és començar la fermentació alcohòlica i comencen a transformar el sucre en alcohol. També en este moment, part dels polifenols i àcids de la pell i la raspa s'extrauen i es dissolen en l'aigua de la polpa, o en el que ja podríem anomenar most. Fins així, el procés de trencar el gat del raïm i extraure-li el suc. Ja tenim el most, molt bé concretament el most, aquest, eh, és un líquid claret perquè encara no li he entret molt de color. que hem dit que els anssians, els polifenols estan en la pell, no estan, no estan en el gra, estan en la pell. Al principi l'aigüeta que hi, si, si algú ha estat eh, ben com es fa el vi o ha estat chapigant, sabrà que haurà vist que aquesta primer, primera corrent de líquid de most que és és prou clareta, i, al principi inclús és transparent. Per què no, és molt, no té molt de color? Perquè encara falta un procés d'extraure el color a la pell. I quin és aquest procés? El posterior. A continuació es passa al procés que es diu de maceració. O podríem dir de fermentació i maceració. Perquè eh, del most és inicial que tenim en poca de color, en poquet'co. B bàsicament encara és molt de sucre. Eh, el clavem en un depòsit en el que la fermentació ja comença a donar-se més cada volta en més velocitat, en més eh, importància. però el most està en el mateixe depòsit i el clavem junt amb les restes sòlides de Chapigar en l'espai del raïm, en les raspes, etc. Quan està tot junt, el que es fa és afavorir que s'extraguen eh, els polifenols de la pell, la raspa, etc. És a dir, que el líquid agafa més colors i més tanins. Cal agitar de tant en tant, o, o es sol fer industrialment Eh, s'extra una corrent de baix del depòsit per una tuberia i estira per dalt per a que líquid i pells, etc., estiguen sempre en constant moviment i constant mescla per a millorar l'extracció de polifenols, de colors i de tanins. Aquest procés, com dit, té lloc al mateix temps que la fermentació i, per tant, arriba a ser molt complex. La reacció de fermentació va produint alcohol i al mateix temps va pujant la temperatura. Aquestes dos coses conjuntament milloren encara també l'extracció de polifenols de la pell, però també pot fer que els microorganismes no puguen resistir tant, tant la temperatura, per això la temperatura és una qüestió que igual caldria con controlar. També en aquest moment, amb l'augment de concentració d'alcohol, es produeix una precipitació del àcid tartàric, que si recordeu havien dit al principi que estava en el raïm, però després en el vi no està. Precipitar vol dir que es formen uns cristalls de tartrat, tartrat potàssic o tartrat càlcic en aquest cas, que cauen al fons del dipòsit. De fet, aquests cristalls, si feu vi, eh, són els eh, responsables, perquè com la, precip la precipitació no és molt ràpida, aquests cristalls solen quedar-se després en les parets interiors de les botes on, on es conserva el vi, i són els que ens obliguen a netejar les botes per dins eh, l'any següent a banda del solatge que pugui quedar, en endenitzar les botes, normalment eh, per a això val la pena gastar sosa per eliminar aquests cristalls de tartrat que poden quedar-se apegats en les parets de la bota. Quin és el problema d'aquests cristalls? Eh, al formar aquesta capa de, eh, diguem, per dins de les botes, eh, a efectes pràctics, diguem que les inutilitzen perquè impedeixen que la fusta entre en contacte amb el vi i que li passi Eh, els aromes i els tanins que corresponen a la criança del vi de la que parlarem després. En aquesta etapa de la maceració es sol dir que cal llevar les raspes perquè el seu contingut en àcid mà·lic és gran. i per tant, el seu sabor a fruita verda o fruita àcida pot contribuir a un sabor final desagradable. Eh, sobre gustos, cadada un fa el que vol. De tota manera encara queda una etapa final, recordeu que és la fermentació malolàctica i que es dona ja en el depòsit final on guardarem el vi per un temps, que sigui a la bota, la botella o, o un altre. En el que gràcies a aquesta fermentació malolàctica que, que ja hem comentat, les restes d'àcid màlic es poden transformar en el més suau àcid làctic. Finalment, després de tots aquests processos importants de fermentació i maceració, hi ha qui li fa una criança al vi, un envelliment en bota o en botella. Ara sí, les reaccions són més lentes i menys importants, són més dràstiques. Són, són, menors, són transformacions menors, però el vi es diu que guanya en harmonia. O, o no, perquè també depèn de com ha sigut tot el procés anterior. És tot una, una cosa seqüencial, segons o si sigui la fermentació... Esta vendrá la maceración, vendrá la fermentación tal, y después vendrá la crianza. Es todo un proceso continuo y, y, y complejo. Si la crianza se hace en botella, el que patirá el vi son reacciones menores, eh, propias, internas podrían ir para equilibrarse. Y si la conservación se hace en la bota, a més de les reaccions anteriors, es pot augmentar la concentració de tanins i, i aromes perdó, que venen de la fusta. La fusta també acaba donant-li o eh, arredonint un poc el sabor del vi, li dona aromes i, i augmenta la seva concentració de tanins. Eh, I en això consisteix la criança, perquè la diferència entre un vi jove, un vi de criança i un vi reserva es tracta justament... Eh, en el temps que ha estado en una bota o en una botella abans de echar a la venta. Yo, ahora no me del de, de, de los números concretamente, pero un vi joven, que a veces se llama roble también, pues que ha estado cuatro o cinco meses en, en bota y cuatro o cinco meses después en botella y ya comienza a, a venderse. El crianza igual ha estado un año o dos en la bota o menos, no sé i lo mateix en la botella i el reserva potser pues, ja ha estat 5 anys o 4 en, en la bota i 4 anys o 2 o 3 en la botella fent este envelliment per a que el vi acabi agarrant el sabor final que cadascú vol perquè ara podeu preguntar i com faig un, un bon vi? com es fa? doncs pues depèn, no ho sé tot depèn del vi que, que ens agradi, del vi que vulguem fer. Si ens més àcid, amb més cos, amb més alcohòlic, més aspre, depèn. El que sí que hem de saber que és que, segons el vi que mm, volem tindre, jove criant-se a reserva, s'han de potenciar unes característiques inicials en el raïm, collir-lo en un moment determinat, Y después en eh, eh, la fermentación a una temperatura o unas condiciones concretes, espera al final obtendré el vique bollet. A mí, por ejemplo, a mí me agrada un vi jové un poco de sabor ácido y poca astringente, con pocos tanins. A pues cuando los animales endicen algún raimet y encara que no controle ni concentración de sucre en el raim ni temperatura de fermentación y res, hauria de fer le la, la maceració sense les raspes per evitar molt sabor àcid. Eh, no hauria d'allargar la maceració molt perquè com no m'agraden molts els tanins, no vull que es tragui molts tanins, però també vull que tinga un poquet i m'agrada criar-lo un poquet en bota per a que tinga un poquet de sabor de la fusta. Vull dir que al final, pues, segons què és el que ens agrada, eh, hem, de, hem, de, hem de controlar eh, tots els aspectes de, de, del procés. En fi, que com veieu, l'elaboració del vi és molt complexa i els que en feu de vi sabeu que resulta molt complicat tindre 12 anys el mateix vi. Però és que hem de saber que en les bodegues es té un control molt gran tot el procés. La moderació del raïm i concentració de sucre, la temperatura de la fermentació, el pH per regular l'acidesa, el grau d'alcohol, els llevats que intervenen, etc. Perquè, per exemple, pel que fa als llevats, normalment s'utilitzen espècies conegudes microorganismos conieguts se afejan al vi para hacer unas transformaciones determinadas y controladas. Y además, si algún parámetro de aquello se descontrola, de seguirás regula refrigerar, cambiar la temperatura, añadir alguna sustancia química que ayuda a controlarlo. Por ejemplo, hay una sustancia química muy común que son esos famosos sulfitos que aparecen en la mayoría, sino en todas las botellas. A es producto, la verdad es que te moltes funciones positivas i, especialment, de control de, de bacteris. I, en general, els sulfites s'afegixen des del començament, sempre, en, qual, en qualsevol procés. En fi, acaba ja. Crec que m'he passat un poc. Però, espero que vos hagi aparegut interessant. Bé, el que també esperes que no ho hagueu acabat amb mal de cap, com si tinguéreu ressaca de vi. Perquè, ho dic, perquè els estudis científics diuen que la ressaca està relacionada amb la quantitat de substàncies químiques diferents que hi ha en una beguda alcohòlica. I ja hem vist que el vi en té un fum de substàncies diferents. O sigui, la ressaca de vi és gran. A diferència, per exemple, del whisky, que és un producte de destil·lació, no és un producte de, de fermentació, no és un producte d'activitat microbiana. Eh, aleshores, el whisky, eh, la seva varietat de substàncies químiques és menor i diuen que la ressaca del whisky és menor. Però bé, això cadascú sabrà la seva resaca com és. En fi, res més. Espero que vos hagi agradat i ja n'hi ha prou. Bon dia o bona vesprada a tots i ens veiem d'ací dos mesos.